Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 5, fața A. Nu e frumoasă, e chiar departe de a fi frumoasă, dar nu știu ce tandrețe supusă, mișcătoare la o femeie de vârsta ei, 35 de ani, îi dă atâta feminitate. Tragedia lor conjugală e simplă, un bărbat impotent și gelos până la furie, o viață de provincie fără nicio scăpare, controlată de tot târgul. A fost într-o masă aici. A plâns, mi-a povestit totul, liniștită lăsând să-i curgă lacrimile pe care îi le ștergeam ca unui copil. Mă mângâia, mă săruta, eu refuzând de lanurile ei fără bruschețe, dar cu fermitate. Aseară, întorcându-se de la ecrane, îmi vorbea despre pasiunea bruscă pe care nu se poate opri să o facă pentru mine. Nu, Iancule, dragă, nu. A fost Naie Ionescu în zilele de Paști. Cum drumul meu spre centru trece pe lângă vila lui, l-am vizitat. Mi se pare că era chiar în prima zi a sosirii mele, adică sâmbata trecută. Neschimbat, etern, nae, brusc, fără pregătire, fără tranziție, mi-a povestit tot ce a spus lui Nicholson, de la pus se înțelege în cur. Inimitabilul lui accent de modestie degajată, cât e de copilăros, cât de mult vrea să epateze și cât de multă plăcere îmi face să-l ajut, cu aerul meu de admirație interzisă, de mirare perpetuă, de așteptare surprinsă, intrigată. Copilăria asta a lui e unul din ultimele lucruri pentru care mi este încă drag. Lui Nicholson, deputatul laburist care a fost acum două săptămâni la București, i-a spus că nu va înțelege nimic din România dacă va voi să o judece cu criteriul libertății individuale. E o valoare pe care nu o cunoaștem, pe care am împrumutat-o de aiurea și peste care evoluția organică firească a neamului românesc trece nesogotind o obligatoriu. Foarte bine, aș fi vrut să-i replic lui Nae, dar când spui asta de pe terasa unei magnifice vile la Balcic sau din balconul unui somptuos palat la Băneasa, când te așteaptă afară un Mercedes-Benz, când hainele ți le aduci de la Londra, rufele de la Viena, mobilele de la Florența, articolele de toaletă de la Paris, toată teoria asta este teribil de reacționară. Nu cumva este un inconștient act de apărare. Ieri dimineață, deschizând fereastra, primul lucru pe care l-am văzut a fost o fată tânără ieșind din vila din fața casei mele și alergând pe drumul de jos, în short alb, cămașă albă de sport și o bluză oranj, toate strălucind în soare. Putea fi o fată urâtă și, într-adevăr, mai târziu, la Mamut, unde am văzut-o de aproape, m-am convins că nu avea nimic excepțional, dar în clipa aceea era tinerețea, libertatea dimineața însăși. Un jeune fille en fleur, mai ales că citesc ca de obicei în vacanță prust. Am aflat cu surprindere că Virginica Rădulescu, mica damă pe care am cunoscut-o acum vreo cinci ani într-o seară la Carol și cu care, pe urmă, am avut un fel de amor, locuia pe atunci pe mântuleasa, s-a s măritat cu un arhitect care o iubește de moarte. I-am întâlnit pe amândoi în Balcic și nu m-am putut opri să nu-mi amintesc de povestea atroce a lui Aurica Rosenthal cu întâmplare întâmplarea asemănătoare. Ei bine, pe cine întâlnesc joi seară la lacul cu pești, tovărășia virginichii și a arhitectului? Juviu lui Don Anmil. Pe Geta, desigur, cu noul ei bărbat. Secrete solidarități de destin, de profesiune, de temperament. Săracul Swan, săracul Saint-Loup. Există mereu câte o nouă Odette, câte o nouă Rachel. Și tu, care scrii aceste rânduri, ești oare sigur că nu ai și tu la București o odeta ta, care de altfel ei și trimis de aici două scrisori sentimentale pe care i-a l-o fi citit, ducându-se sau revenind de la un randevu? București, duminică 8 mai 1938. De o săptămână de când m-am întors de la Balcic, duc o viață impardonabilă de om leneș care se extenuează pierzându-și timpul. N-am izbutit să rămân o singură seară acasă. Mi-am pierdut nopțile când cu Nelly Echchich, după Gotter Demerung, când cu Cicerone, după Rosenkavalier, când cu Cela, o seară de cinematograf când cu leni și froda la melodii. Ase noapte m-am întors la 4 dimineața, nici măcar îndeajuns de dezolat de a o fi privit flirtind tot timpul cu Lazaroneanu, hefter și alți 100 de tip, cărora le arunca zâmbete, saluturi, chemări, replici. Trebuie de altfel să fiu drept cu ea. A fost toată săptămâna extraordinar de afectoasă și în șapte zile a venit la mine numai puțin de trei ori. Îmi promit să devin laborios și cu minte. Nu mă pot suferi în destrămare și lene. Lenevia e foarte bună la Balcic, singurul loc unde nu mă demoralizează. Miercuri, 11 mai 1938. Naie Ionescu arestat. Notă. Nae Ionescu a fost internat în lagărul de la Miercurea în cadrul măsurilor de represiune împotriva gărzii de fier. După o lună va fi internat și Mircea Eliade. Am încheiat nota. N-am putut căpăta de nicăieri preciziuni. Mircea nu telefonează și nici eu nu pot face insistențe care pot să pară în împrejurările de azi indiscrete. Se pare că arestarea a avut loc sâmbătă dimineața. Ce se va întâmpla mai departe, nu știu. Este într-adevăr la Miercurea Ciucului. Va avea acolo domiciliu forțat, va fi implicat în procesul lui Codreanu, își va pierde catedra. Sunt dezolat de ce îi se întâmplă. Straniu destin. Vineri 20 mai 1938. Aseară la viața românească mă apropiasem cu Suchianu. Notă. E vorba despre publicistul și criticul de film D. I. Suchianu. Am încheiat nota. Mă apropiasem cu Suchianu de fereastra deschisă și stam acolo de vorbă cu el. Totul n-a durat decât vreo trei minute, când, jos în stradă, chiar pe trotuarul vieții românești, a apărut, mergând agale, cu un tânăr domn elegant și cu pasul ei de plimbare amoroasă, Leni. Nu știu dacă am tresărit. Într-o fracțiune de secundă am înregistrat situația, am primit șocul, am luat decizia și l-am lăsat pe Suchianu suspendat. În câțiva pași am fost la ușă în stradă, drept în clipa în care Leni și flirtul ei erau în fața casei și am strigat- -o. Leni, cred că a fost uluită, dar nu mi-aduc bine aminte. Îi văd doar ochii foarte mari și un fel de surâs care nu zice nimic. Leni, îmi pare bine că te văd. Am fost până la șapte la curtea de apel pentru procesul tău. S-a amânat la 17 septembrie. 17 septembrie, repetă ea ca și cum ar lua notă. Am sunat la voi acasă, dar n-a răspuns nimeni. Am telefonat la rampa, dar nu l-am găsit pe domnul Froda ca să-i comunic. Uite, aici e viața românească. Îți spun asta ca nu cumva să crezi că eram la un post al meu de observație. Totul într-o suflare, i-am sărutat mâna și am intrat înăuntru. Pe tip îl cunosc este arhitectul care a făcut expertiza în procesul mariz Angelache. Eram amețit. Exact nu-mi dădeam seama de ce simt. Mă doare? Mă întrebam cu atenție, cu îngrijorare. Nu aveam impresia că mă doare, dar un fel de neliniște, un fel de gol la inimă, nu știu ce o presiune. Toate astea câte le cunosc așa de bine, vai. Un singur gând precis aveam. Ce noroc că m-am găsit la fereastră în chiar momentul acela. O clipă mai târziu n-aș mai fi văzut nimic. Aș fi continuat să ignor, aș fi continuat să fiu așa de cumplit ridicol. Cât despre interpretări, ele nu erau posibile. Un bărbat cu care Leni se plimbă la șapte seara pe o stradă lăturalnică e un bărbat cu care se culcă sau se va culca în cel mai scurt timp posibil. Am plecat buimăcit de la viața românească și tot timpul în autobuzul 32 mă duceam spre Mermoz și Lili Pancu, tânărul menaj cunoscut de Paști la Balcic, tot timpul îmi repetam mici fraze stupide și calmante. Numai dar trece timpul mai repede, numai dar trece mai repede. Avem deocamdată un singur deziderat, să se facă ora nouă, când în sfârșit o voi ști la teatru și deci singură. Nu că aș fi vrut să o văd, din chiar acel moment știam că nu o să mai văd niciodată, dar era necesar pentru liniștea mea imediată să fie singură. Mai întâi să fie singură, restul vom vedea. La Mermoz, unde eu credeam că voi sta o jumătate de oră în trecere, m-a aștepta o seară de balcic. Întreg grupul nostru de la sfârșitul lui Aprilie și în plus două fete tinere, dintre care una, Zoe Ricci, pictorița cunoscută în noiembrie la Lena Constante. Am băut, eram decis să mă îmbăt. Niciodată o seară de beție n-a fost mai oportună. Amintirea lui Leni se depărta. Din când în când mă mai durea, ca o rană trezită o clipă din anestezie. Poate nu e exact mă durea. Revedeam doar scurta scenă de la șapte seara. Totul fusese așa de brusc, nici nu văzusem ce roche poartă. Am stat toată seara lângă zoericii, la început din întâmplare, mai târziu pentru că îmi făcea plăcere. S-a adăugat foarte repede la acordul nostru obișnuita complicitate a comesenilor, care tachinează, subliniază tăcerile, grăbește rezultatele și face dintr-o simplă glumă un început de legătură. Am ieșit pe balcon, un balcon care dă spre câmp. Casa lui Mermoz e la marginea Bucureștilor. Mai departe e iarbă, pomi, câteva clădiri răslețe, stâlpi de telefon. Seamănă destul de bine cu peisajul de zonă din curtea spitarului Herald. Mi l-a amintit. Zoe, în șezlong, eu la picioarele ei am stat îndelung de vorbă. Pare foarte tânără, corpul mai ales este extrem de tânăr. Ochii oblici, pomeții puțin prea bine desenați, o gură de copil. Sărută cu timiditate, dar și cu nu știu ce disperare. Mai târziu la ea acasă, căci ne-am despărțit fără prea multă jenă de ceilalți și am urcat la etajul 3 în garsoniera ei din piața Rosetti, în brațele mele plângea. Ce bine e să nu fii singură! E o vorbă pe care ar fi putut să o spună Nora. (nota: personaj din romanul Accidentul. Am încheiat nota. O și spune într-un fel. Iată, dar, viața repetând un an mai târziu o situație de roman. Nu știu ce va da întâmplarea cu Zoe. Desigur, nu un amor. Jean-Sor și nu mi-ar de sără reîncep, dar mă va ajuta dansortir. Oricum, de unde aș fi putut petrece o noapte de insomnie și suferință, am petrecut una de vin și amor. Nu e deci atât de grav, iar dacă mă gândesc bine, de vreme ce romanul cu Leni trebuia oricum să se termine, poate că sfârșitul ăsta nu e cel mai rău cu putință. A nebunit Baltazar, paralizie generală progresivă, mâine îl internează, atroce lucru. Marți 24 mai 1938 Ai o figură care se uită ușor, mi-a spus Zoe al când am venit din nou să văd. Am tresărit. Același lucru îl spunea Nora. Ai o figură greu de ținut minte. Nu știu unde mă va aduce această nouă poveste. O primesc cu oarecare inconștiență. Nu știu cum se poate termina. Deocamdată sunt fericit că e așa de tânără, așa de frumoasă. Goală e miraculos de frumoasă Are sânii mici, fermi, tandri, puțin de adolescentă Capul e grav, privirea grea, ceva trist, descurajat în expresie Dar corpul e viu, tânăr, sportiv, unduios Îmi plăcea să o ascult respirând în brațele mele Îmi plăcea să-i mângâi părul negru, puțin aspru Îmi plăcea mai ales să o văd făcând planuri simple și irealizabile Pentru vacanța noastră de vară Undeva, într-un sat de munte, numai noi doi, ziua lucrând fiecare singur, ea pictează, eu scriu, noaptea iubindu-ne. E fericirea imposibilă a mea fericire. Luni 30 mai 1938. Orele de nesom se acumulează de nu le mai pot număra. Ar trebui să dorm trei zile de rândul ca să-mi revin. Am băut mereu, o zi întreagă vineri la Condiescu, o noapte întreagă sâmbătă la Siegfried. Mă culc aproape zilnic la două-trei noapte când mă întorc acasă, venind de la Zoe puțin beat, chiar dacă n-am băut. Iar duminica de la 5 după masă până după miezul nopții, am stat la ea, goi amândoi sau aproape goi, trântiți pe covorul ei verde, în iarbă, cum spune ea. Suna telefonul, suna soneria de la intrare și noi ne oprăm răsuflarea până ce primeștia era trecută. Mi-a povestit ieri viața ei, ce diferită decât o credeam. Fata asta era aproape de sinucidere, fata asta a vrut să se spânzure, fata asta duce cu ea un amor nenorocit și oricât ar protesta, nevindecat. Ea de tânără, așa de frumoasă și așa de dornică de a muri. Vorbește cu o mare simplicitate, dar cu o descurajare ce nu mai așteaptă parcă nimic. Dar are 25 de ani și cineva sau ceva o va scoate într-o zi din toropeala asta și o va duce din nou spre viață. De ce nu pot fi eu acela? Duminică 5 iunie 1938. A murit Blecăr, la un mormântat marți la Roman. Mă gândeam nu la moartea lui, care a fost în sfârșit îndurătoare, ci la viața lui, care mă cutremură. Era o suferință prea mare pentru a primi o compasiune, o tandrețe. Puțin străin a rămas mereu băiatul ăsta care, în atrocea lui durere, trăia ca într-o altă lume. Niciodată n-am putut avea față de el un mare elan, o totală deschidere. Mă speria puțin, mă ținea departe, ca la porțile unei închisori, în care nu puteam pătrunde, din care nu puteam ieși. Îmi spun că aproape toate convorbirile noastre aveau ceva stingerit, ca și cum le-am fi avut într-un parloar. Și, după ce ne despărțeam, unde se întorcea el? Cum era acolo unde se întorcea? Nu voi scrie azi și poate nu voi putea scrie niciodată ce s-a petrecut între zoie și mine în ultima săptămână, groasnicele noastre nopți de miercuri și vineri. Dar e o fată emoționantă, mai mult decât atât, un om excepțional. Nu știu dacă o iubesc, sunt convins că aș putea o iubi. Și în orice caz, după 14 zile, mi se pare că atârnă mai mult în viața mea decât Lenny în 4 ani. Leni, Care Leni, E așa de departe și mi-e așa de totuna. Am văzut-o de vreo două-trei ori și a fost ca și cum n-ar fi fost de față. Ce odihnitor e să te poți uita la ea cu o privire normală, nici întrebătoare, nici mirată, puțin indiferentă, puțin plictisită. Luni 4 iulie 1938 sunt cam nebun. Nu am un ban, trăiesc din mici împrumuturi de la zi la zi, îmi lipsește uneori 100 de lei, nu am de tramvai, nu am mărci pentru o scrisoare, sunt momente în care nu mai știu nici de la cine să cer, nici mai ales cum să cer, căci îmi crapă obrazul de rușine și sărăcia pentru mine e mai ales o suferință de orgoliu, nu una fizică. Și totuși plănuiesc un voiaj în Italia. Am intrat azi dimineața întâmplător cu Tsutsubei acolo la Cita. M-am uitat acolo prin niște prospecte. Am luat vreo două cu mine și de atunci îmi tot capul de nume italienești. Lacuri, Munți, voi. Misura, Siusi, Careța, Braies. Nu e o nebunie? Desigur, de vreme ce în momentul ăsta singurii mei bani sunt vreo 300 de lei rămași dintr-o hârtie de 500, împrumutată aseară de la Carol. Dar dacă e să plec la 15 în vacanță și dacă e să găsesc banii necesari pentru această plecare, atunci mă întreb de ce să plătesc undeva la o cabană românească, pe Schuler, la Gilcoș sau la Iacobeni, 230 de lei pe zi și să nu dau aceiași bani undeva în Italia. Nebunia mea devine cu minte de îndată ce fac socotel mărunte, băbești. Totuși e amețitor. Voi încerca să obțin bilet de avion pentru Veneția și, dacă îl obțin atunci îmi trebuie 15.000 de lei, liber de orice sarcini, adică 2.000 de lirete. E foarte mult, e foarte greu, dar e realizabil. N-am scris de o lună niciun rând aici. Au fost prea multe lucruri și prea zăpăcite. Revenirea lui Lenii, vizitele ei, plecarea ei, scrisorile ei. Pe urmă, Zoe. Zoe, Zoe, mereu Zoe, în fiecare zi Zoe. Nu mă voi clarifica decât în ziua în care voi fi singur și departe. Dar voi fi... Bran, Duminică 24 iulie 1938. De joi aici la Bran ajuns nici eu nu știu bine cum. Plecasem din București fără țintă precisă, dar cu o mie de regrete. De ce nu mi-am aranjat din timp un voiaj în Italia? De ce nu i-am scris lui Froiland Wagner la Gilcoș? De ce nu Iacobeni? De ce nu, ca anul trecut, cabana de pe Schuller? Pentru orice eventualitate păstram ca ultimă soluție tot cabana, dar mă felicit acum că nu m-am dus totuși acolo. Prea ar fi deprimat să revin în locurile unde mi-am scris exact acum un an romanul pierdut. Branul, la primă vedere, mi s-a părut un fel de brează. Cât am ezitat să rămân, am dat de 10 ori târcoale vilei doctorului Stoian, unde locuiesc, neștiind dacă să dau sau nu arvuna cerută. Dacă ceva m-a decis, a fost această vilă, așa de curată, așa de liniștită, cu pădurea la zece pași, cu un fel de parc propriu și cu pârâul aproape sub ferestre. Îl aud mereu, ziua și noaptea, șopotind cu un zgomot de frunze agitate. E odihnitor, e calmant, e plin de uitare. Branul l-am descoperit mai încet, în câteva plimbări, ieri, alaltă seară și azi dimineață. Desigur, nici pe departe nu-mi dă impresia de munte înalt, de regiune sălbatică pe care o aveam pe Schuller și chiar la Gilcoș. Totul aici e mai potolit, mai jos, mai blând, dar de asemenea nici vorbă nu poate fi de breaza. Peisajul e nesfârșit mai divers, mai colorat, mai bogat în surprize. Am făcut patru plimbări mai lungi și, în toate patru, am găsit altceva, o nouă față, o nouă pădure. Sunt locuri de unde am impresia că sunt în Franța, la Cluz. Castelul reginei, așa de puțin românesc, pare un castel din Haute-Savoie. Nu sunt uluit cum eram în primul an la Gilcoș, nu am sentimentul de mare singurătate pe care mi-l dădea cabana de pe Schuller, dar sunt mulțumit și am încredere în acest bran, căruia îi cer puțină odihnă și oarecare noroc la lucru. Mi-am acordat trei zile de repaus, somn și lene. De mâine dimineață încep să lucrez. Va merge, voi fi destul de stăruitor, voi izbuti să reiau firele rupte. Sunt ca de obicei neliniștit, dar decis să nu abandonez. Luna asta e ultima șansă care mi se oferă pentru a termina cartea asta, pe care o trenez după mine de toi ani, cu atâtea remușcări, cu atâtea regrete. Totul a fost ținut în loc din cauza ei. Când o voi vedea apărând, voi avea sentimentul nu de a fi sfârșit o carte, ci de a fi lichidat o legătură care a durat prea mult și începe să devină obositoare. Marți 26 iulie 1938. Ieri trei pagini, astăzi patru. Se înțelege nici măcar nu mă pot considera pornit la drum. Am vrut doar să-mi respect programul de lucru fixat pentru săptămâna asta. Dimineața de la 9 la 12, după-masa de la 3 la 6 sunt la masa de scris. De rest va decide întâmplarea, norocul, bunul Dumnezeu. Ce greu, ce groaznic de greu mă antrenez să scriu. De câte ori mă apropiu de pagina albă, o fac cu teamă, cu ne-liniște, cu îndoială și puțin poate cu silă. Ce frumos e afară pe pajiște. E verde, e lumină, e soare. Totul te cheamă la lene, la reverie. Dintr-un scritor, Harnic, nu am decât remușcarea. Ea îmi ține loc de conștiință profesională. Și pentru ca să o menajez, pentru ca să nu am din nou insuportabilul sentiment de a fi pierdut vremea, revin la lucru cu resemnare. Niciun entuziasm, cel puțin deocamdată. Miercuri 27 iulie 1938. Ceva mai bine ca ieri, șase pagini, dar pagini insignifiante, nici bune, nici rele, care pot fi reținute sau suprimate, fără să strice și fără să dreagă nimic. Nu mă simt încă în inima cărții, nu-mi văd oamenii, nu-i simt lângă mine. Tatonez, ezit, aștept. Duminica 31 iulie 1938 Merge greu, merge mai ales încet. Sunt într-a șaptea zi de lucru și poate că nu e grav că am scris numai 35 de pagini, ceea ce face în medie 5 pagini pe zi, randament pentru mine mulțumitor, mai ales că am fost și puțin bolnav între timp, iar două după mese n-am putut lucra deloc. Dar e îngrijorător că în aceste 35 de pagini scenariul romanului a înaintat așa de puțin. Sunt încă la capitolul 5, pe care tot nu l-am terminat și care devine un fel de mic roman autonom în cuprinsul cărții. De au prea mare amploare unor incidente, care n-ar trebui totuși să aibă mai multă valoare decât de simplu incident. Cel cu fotografiile a dat 12 pagini. E prea mult, mai ales în comparație cu partea pierdută și refăcută a romanului, unde fapte mult mai importante, tocmai pentru că nu le-am putut reconstitui în întregime, au ceva eliptic și fără voie concis, care va da prin contrast paginilor noi un aer digresiv. Ar trebui să mă sperii gândindu-mă că nu mă aflu aici la jumătatea acțiunii. Uneori, acum de exemplu, am sentimentul că totul e de făcut de aici încolo și că toată munca de până azi nici nu contează. Miercuri 3 august 1938. Două zile, luni și marți, pierdute cu cronica pentru fundații și corectura studiului despre Prust, care mi-a sosit în șpalturi. Notă. Este vorba de volumul corespondența lui Marcel Prust, care a apărut la începutul anului 1939. Am încheiat nota. Azi m-am reîntors la roman. Orice întrerupere e primeșdioasă, fiindcă mă îndepărtează, în face grea revenirea. A mers deci destul de încet. Nici cinci pagini, cam patru și trei sferturi, în mai bine de șapte ore de lucru. M-a amuzat însă oprirea lui Paul la Köln și mai ales mi-a plăcut faptul că am revenit asupra vizei belgiene. Hergenrat, 23 iulie, care în capitolul 1, fusese un detaliu cu totul întâmplător și nu bănuiam că voi mai reveni asupra lui. Vineri 5 august 1938. Credeam că voi termina azi capitolul 5, care a luat atâtea neașteptate dezvoltări și aș fi putut desigur să-l termin dacă nu mă supuneam la un mic efort. În ultimul moment însă au intervenit unele schimbări de scenariu, plecarea cu totul neașteptată a lui An cu Paul la Sinaia, care aduce un nou adaos capitolului, ceea ce mă determina să-l las pe mâine când fie -o fi sunt decis să-l termin. Decis să-l termin el a drept vorbind o copilărie. Nu știu niciodată ce se va întâmpla și în fiecare dimineață mă găsesc cu aceeași frică în fața manuscrisului. Seara, când număr cele 5-6 pagini scrise în decursul zilei, ieri au fost șase, azi au fost numai cinci, deși dimineața a fost spornică și aveam impresia că voi bate azi un record, nu am sentimentul că a fost prea greu să le scriu, dar a doua zi dimineața, din nou mi-e frică, din nou ezit. Nu mă voi putea oare niciodată instala ferm în miezul cărții ăsteia, nu voi putea oare niciodată, până la sfârșitul ei, căpăta sentimentul că o stăpânesc, că nu-mi mai poate scăpa. Sâmbătă 6 august 1938. Ca să vezi, Chilnefajure durian. N-am terminat capitolul 5. N-am scris decât patru pagini și habar n-am când am să termin capitolul ăsta. Tocmai acum, la urmă, încep să nu mai văd ca lumea ce se întâmplă. Sunt cu totul nemulțumit de ziua mea de lucru și mă sperie gândul că vacanța mi se trece și romanul meu stă mereu în loc. Duminică 7 august 1935 Mă gândesc la o mulțime de cărți pe care le-aș putea scrie, pe care îmi promit să le scriu. Așa se întâmplă totdeauna când mă aflu antrenat la lucru. Văd subiecte posibile, mă decid să nu mai pierd timpul, îmi fac tot felul de făgăduiel de a fi stăruitor. Pe urmă se înțelege, revenind la imposibila mea viață de la București, le uit pe toate, mă destram, mă descurajez. Adevărul e că, având o editură ca Fundațiile, unde aș putea publica regulat în fiecare an un volum, ba chiar două, e impardonabil că nu mă ocup serios de atâtea lucrări de critică, pentru care nu mi-ar trebui decât o muncă ordonată, un orar de lucru, un program de lectură. Cu o astfel de viață regulată, mi-ar fi oare greu să termin în 3-4 luni primul volum din romanul românesc? Mi-am promis aici, seriile trecute, într-o lungă conversație cu mine, să mă apuc serios de treaba asta. Văd de asemenea foarte bine câteva studii despre scrisori și jurnale în literatura franceză. Studiul despre corespondența lui Proust ar putea fi un început. În sumar, ar putea să intre jurnalul și corespondența lui Standal, inclusiv Suvenir de Gătism și Vie du Henri Brular, corespondența lui Flaubert, jurnalul Goncourt, jurnalul lui Renard, scrisorile rivière Furnie, corespondența lui Proust, jurnalul lui Jid. Chiar în ordinea asta, iată un volum de 400 sau 500 de pagini cu atât mai tentant de scris, cu cât, pe măsură ce ar fi gata fiecare capitol, l-aș putea publica în revistă, ceea ce mi-ar plăti de două ori munca, deși, desigur, o asemenea muncă e poate de neplătit. Văd de asemenea un volum de critică asupra câtorva poeți români, Argezi, Blaga, Maniu, Baltazar. Dar câte lucrări de critică nu sunt posibile, toate însă le leg, le condiționez de publicarea accidentului. Trebuie neapărat să-l văd apărând. Pe urmă, voi avea un teren liber înainte. De aceea, chiar dacă aici, la Bran, nu mai pot rămâne decât vreo două săptămâni, timp în care, văzând cât de încet merg lucrurile, e absolut exclus să termin, mă gândesc să plec încă o dată din București, în septembrie, pentru 15-20 de zile, la Brașov, de exemplu, unde de asta dată să-mi termin cu orice preț manuscrisul. Planuri, planuri, să vedem ce se va alege din ele. Terminat în sfârșit azi capitolul 5, are în afara paginilor pierdute și apoi reconstituite 60 de pagini scrise toate la bran. Nu credeam că va lua asemenea proporții. De mâine trebuie să mă întorc la Nora, pe care n-am mai revăzut o atât de atâta vreme. Sunt încurcat, mă tem, nu știu cum va merge. Intru pe un teren necunoscut. Capitolul 6 e foarte vag schițat. E capitolul care trebuie să mă ducă spre acțiunea propriu-zisă a cărții. Trebuie poate să mă aștept la obstacole și rezistențe mari. Nu mă pot opri să mă gândesc că dacă nu pierdeam manuscrisul, aș fi avut azi 171 de pagini scrise, adică un material pe care l-aș fi putut trimite la tipar liniștit. Dar trebuie să lasă regretele și să văd ce se mai poate face de aici încolo. Luni 8 august 1938. Zi pierdută în ezitări, mi-e totdeauna frică să încep. Am recitit ce am scris, am răsfoit de câteva ori capitolele care o privesc pe Nora, sub pretextul de a o reîntâlni, de a recapăta tonul care îi convine și, în realitate, pentru că nu aveam curajul să mă pun serios la lucru. Totuși, din superstiție, Mircea mi-a spus odată că e bine să începi a lucra de luni, am scris câteva rânduri. Mâine va trebui să fiu mai decis. Închiz ochii și mergi mai departe. E singurul fel în care se poate termina o carte. M-am gândit aseară că n-ar fi rău să intervertesc ordinea capitolelor. Capitolul 5 devine 4 și invers, tocmai pentru a înlesni trecerea de la an la Nora. De altfel, oricum voi face capitolul an, tot va fi o întrerupere în mersul cărții, o digresiune, după care revenirea va fi puțin dificilă. Marți, 9 august 1938. Nu există zile inspirate, dar există vai zile proaste, în care tot ce scrii sau te silești să scrii iese prost, cenușiu, inert. Nu vezi nimic înainte, Totul e, dacă nu fals, insignifiant, plat, inutil. Scriu o frază și pe urmă mă întreb dacă o s-o las sau o șterg. O șterg și pe urmă mă întorc și parcă tot mi se pare mai bună decât aceea cu care am înlocuit-o. Uite, așa mi-am pierdut toată ziua de azi. Am scris în silă vreo 3-4 pagini, dar așa de decolorate, așa de inexpresive, că mă jenez să le recitesc. Capitolul ăsta, al șaselea, nu vrea să pornească din loc. Sunt leneș? Nu cred. Sau, în orice caz, nu sunt mai leneș decât altădată. Am stat conștiincios la masa de lucru cele șase ore reglementare. Poate jumătate de oră mai puțin, dar în zadar. Și totul e cenușiu, inert înaintea mea. Voi aștepta cu resemnare să se lumineze, dar, se înțelege, nu există decât o singură așteptare posibilă. La plum ferm, odesiu de papier, cum zicea Renar și știa săracul ce zice. Joi 11 august 1938. Iar toată ziua, azi, toată dimineața, nici n-am pus mâna pe toc, nici n-am îndrăsnit să mă apropiu de manuscris. Sunt în pană. Abia azi, după masă, am încercat să revin, dar e șapte seara, se întunecă și, după nici trei pagini scrise, trebuie să mă întrerup. Acum însă nu mai e vorba de a număra paginile, ci de a ști dacă pot să scriu sau dacă pana asta mă va ține multă vreme în loc. Accidente neprevăzute de lucru. Duminica 14 august 1938. Mergea încă greu. Vineri vreo 3 pagini, ieri 5, dar azi din nou numai 3. Și acum când lucrurile s-au clarificat totuși puțin, ar trebui să fie mai ușor, mai curgător. Dar nu vrea, nu vrea. Pentru cea mai simplă mișcare, pentru cel mai mărunt gest, îmi trebuie ore întregi. Mi-e dor de puțină ușurință. Aș vrea să nu simt atâtea piedici, atâtea rezistențe. Poate că m-am obișnuit rău, poate că dacă aș lăsa tocul să fugă înainte, chiar sărind peste unele dificultăți care ar putea fi eventual revăzute mai târziu, ar fi mai simplu, dar nu pot părăsi o frază până nu o simt încheiată. Sunt la capătul celei de-a treia săptămână de lucru și randamentul a mers în descreștere. 35 de pagini în prima săptămână, 25 între-a doua și numai 20 între-a treia. De ce? Marț 16 august 1938. Dimineața se anunța bună, dar am întrerupt lucrul pe la 11 și jumătate ca să ies puțin la soare. N-am mai văzut soare ca lumea de vreo 10 zile, și uite că acum, după masă, nu mai regăsesc buna dispoziție cu care mi se părea că voi scrie. Desigur, dacă m-aș încăpățâna, aș reuși la urma urmelor să fac ceva, dar sunt la sfârșit de capitol și nu vreau să-l ratez, cu atât mai mult cu cât întreg capitolul e slab. Pe mâine, deci, îmi acord acum o oră de lung tot felul de visuri de când sunt aici și dintre cele mai strani. Nae Ionescu, Corneliu Codreanu, Silvia Balter, Leni, Mariz. Mi le spun în gând de câteva ori, înainte de a deschide ochii, încerc să le rememorez, îmi promit să le notez la deșteptare și pe urmă le pierd, devin prea vagi, nu mai pot alege nimic din ele. În timpul de azi se anunță deschiderea stagiunii la comedia cu Jocul de vacanța, repetițiile la 20 august. Nu spun nici da, nici nu, m-am obișnuit să nu am așteptări în materie de teatru. O -mi vedea. Miercuri 17 august 1938. Vis complicat, absurd, din care nu mai țin minte decât că România intrase în război ca să ocupe Pocuția. Eu mă întrebam, război cu cine? Cu Polonia? Cu Cehoslovacia? Unde oare o fi Pocuția? Străzile erau pavoazate, mă găseam parcă la Brăila, eram cu poldii pe bulevardul Cuza și alergam în sus, spre centru, nu țin minte dacă pe bicicletă, dar știu că, cu cât viteza era mai mare, cu atât simțeam în gură între dinți un fel de mecanism care se învârtea surzitor ca o mică rotiță de dentist. Și o mulțime de alte năzdrăvănii pe care le-am uitat. Nici o veste despre Mircea, de nicăieri, nici nu am cui să Cum însă nu-i văd semnătura în vremea, presupun că e mereu arestat. Rosetti, într-o scrisoare de alaltăieri, îmi vorbește despre deportarea lui Mircea. Să fie la Miercurea. Terminat, capitolul 6. Are 30 de pagini, mutilate însă de ștersături. Nu greșesc, spunând că e cel mai nereușit capitol de până acum. A mers greu și, cu excepția câtorva momente din plimbarea pe stradă, nimic nu mă mulțumește. Dar poate să se piardă în ansamblu. De aici mai departe nu știu ce să fac. Îmi mai rămân numai trei zile de stat la bran, ceea ce îmi dă un sentiment de provizorat în care poate îmi va fi greu să lucrez. Totuși, mâine dimineață, voi încerca să fiu ca de obicei la masa descris. Capitolul 7, care nici el nu e altceva decât un capitol de tranziție, ar trebui să nu-mi ceară prea multă încordare. Abia când voi fi ajuns cu oamenii mei sus, pe șuler voi fi pe celălalt versant al cărții. Duminică 21 august 1938. Plec din la București cu mașina avogatului Virgil Ștefănescu. Relații de ultimă oră, dar foarte cordiale. În ultimele zile n-am mai lucrat deloc. Cum mi-am început luna mea de la Bran cu trei zile de vacanță completă, am decis să o sfârșesc tot cu trei zile de vacanță. Am stat pe șezlong la soare, m-am scăldat la gârlă, am început un roman englezesc. Meredith, bag de seamă, merge foarte bine în vacanță. Am jucat tot felul de jocuri. Șah, table, biliard, ping-pong și voleibol. Ca un licean ce sunt. Și acum ne întoarcem. Aș vrea să încep viața altfel de cum am lăsat-o acum o lună la București. București, luni 22 august 1938. Prima zi de București, zi extenuantă. De dimineață m-au trezit autobuzele, țipetele din stradă, căldura sufocantă. Unde sunt bunele mele nopți de la Bran? Unde sunt diminețile cu miros de pădure? Unde e tăcerea aceea întinsă, calmă pe care o acoperea doar vuietul gârlei? Câtă rezistență mi-ar trebui ca să nu cedez presiunea oribilei existențe pe care o regăsesc aici. Și sunt furios gândindu-mă că aș mai fi putut rămâne încă o săptămână acolo, căci continuarea la studiul despre Prust, pe care am venit anume ca să o scriu, putem să o dau peste o lună. Cioculescu nu m-a anunțat decât azi la telefon că nu are deocamdată nevoie de ea. Stupidă încurcătură! Am trecut pe la Marieta ca să aflu vești despre Mircea. Telefonul lui nu răspunde. E la Miercurea Ciucului, de la 1 august. Cu prilejul ăsta am văzut o Marieta deslănțuită. Antisemitismul o înnăbușă. Nici faptul că vorbea cu mine, nici faptul că eram la ea în casă n-a putut să oprească, să tune și să fulgere împotriva ovreilor cu burtă și a balabustelor cu bijuterii, făcând însă rezerve pentru vreo sută de mii de ovrei cum se cade, între care probabil mă număr și eu, având în vedere că nu am nici burtă nici balabust. Încolo, tot limbajul poruncii vremii. Nu m-am jenat să-i spun și am plecat de acolo otrăvit. Miercuri, 24 august 1938. Mâine se încep repetițiile. Azi am făcut cu Leni și sică o lectură pentru a recontrola textul și a vedea ce modificări sunt necesare. M-am spăimântat cât de puțin înțelege Lenny unele lucruri. Ultima scenă din actul al doilea îi scapă complet. Îmi cerea să suprim lucruri care pe mine, când le scriam, mă emoționau și care, pentru că pe atunci o iubeam, le scriam anume pentru ea. Țitula asta mă întreba ea azi în fața unor fraze pe care, literalmente, nu le pricepeam. Eu nu l-am cunoscut, dar l-am așteptat, l-am așteptat mereu în toți oamenii pe care i-am întâlnit, etc., etc., nu vreau să am aerul caragios al autorului legat de textul lui, pentru care sângerează. Mă cred mai sceptic, mă cred mai sensibil la ridicul. Am pierdut eu un roman care mi era drag și n-am murit. O să mor cu atât mai puțin pentru o piesă pe care mi-o vor stâlci ei la teatru. Dar sunt uluit să văd cât le e de greu să înțeleagă cele mai simple nuanțe. Ce mă indignează mai mult e faptul că, dinainte, Sica a aranjat astfel lucrurile încât să nu-mi joace piesa decât trei săptămâni, căci premiera ar urma să aibă loc la 15 septembrie, iar la 7 octombrie Lenny va pleca în turneu cu Ionescu R. Maria. Mă plictisește faptul că dinainte șansele unui succes sunt excluse. Va avea piesa succes? Nu știu. Să zicem că nu, dar dacă există un cât de mic procent de șanse pentru un mare succes, 5%, poftim, nu mai mult, atunci nu înțeleg de ce să-mi fie refuzat. Eu sunt un om care joacă la loterie, unde sunt și mai puține șanse, ceea ce nu l împiedică totuși să joace. Și la urma urmelor îmi spun că toată chestia asta nu are nicio importanță. Ar trebui să nu mă ambalez deloc. Ar trebui să-i las să facă ce vor voi, cum vor voi și să-mi spun că, dacă piesa e a mea, spectacolul e al lor. Și odată această distinție făcută să mă consider desolidarizat și liber. Joi 25 august 1938 Nu e exclus să retrag piesa. Îi sunt recunoscător lui Zoe, care m-a ajutat să înțeleg cât e de inacceptabil regimul propus de sică. Nimic, absolut nimic nu am de câștigat de la o premieră dată peste cap, jucată trei săptămâni și pe urmă scoasă de pe afiș. Piesa asta, dacă nu mi-aduce bani, nu mi-aduce nimic. Nu sunt chiar atât de copil să fac o chestie de stimă literară într-o afacere de teatru. Luni 28 august 1938 Mă întorsesem din oraș pe la 8 seara, destul de plictisit că-i promisesem lui Zoe că ies cu ea în oraș. Ce bine ar fi fost, îmi spuneam, să fi putut rămâne acasă, să citesc puțin, să mă culc de vreme. Mă și hotărâsem să-mi iau inima în dinți și să-i spun lui Zoe la telefon, când mă va chema peste un sfert de oră, cum ne-am înțeles, că eu rămân acasă și că o rog să mă ierte. Sună telefonul și nu apuc să spun niciun cuvânt când ea mă anunță că nu e acasă. Am fost răpită, am să-ți explic. Prin urmare sunt liber, prin urmare pot rămâne liniștit acasă, prin urmare pot citi și mă pot culca devreme, exact cum am vrut. Da, dar sunt un om gelos și acum sunt neliniștit și acum mă necăjește gândul că a ieșit cu altcineva. Am fost răpită, spune foarte mult, la noapte se va întoarce cu răpitorul ei acasă, se va culca fără îndoială cu el. Toate astea ar trebui să fie perfect indiferente, la urma urmelor, povestea noastră nu se mai poate descurca decât printr-o despărțire și nu-i pot refuza dreptul de a-și găsi în sfârșit un bărbat cu care să se culce. La ce bun te întreb, la ce bun să-ți complici ta de viață cu asemenea regrete, cu asemenea imposibile speranțe, cu asemenea demente așteptări care toate la urmă lasă același gust de cenușă. Marți 30 august 1938. Îl visez mereu pe Naie Ionescu. Astă noapte l-am văzut întors de la Miercurea Ciucului. Părea că suntem amândoi în curtea liceului de la Brăila. Vorbeam aprins, el foarte violent, fiindcă eu denigram garda de fier. Pe urmă s-au mai întâmplat o mulțime de lucruri. Era un vis lung, dar nu-mi mai amintesc nimic. Au început repetițiile. N-am trecut încă pe acolo și nici n-am să mă duc decât dacă nu se va putea altfel. Nu am niciun fel de entuziasm. Formula tranzacțională la care am ajuns nu mă mulțumește deloc. Trebuie să fac o medie de 24.000 săral pentru ca să mă joace și după 7 octombrie. Numai dacă fac această medie se va amâna turneul. Impresia mea e că sunt pur și simplu tras pe sfoară. Toate marile succese ale lui Sică, piese care au ținut afișul câte două luni, n-au făcut medii decât de 15-17.000 de lei, dar nu mă pot lupta cu teatraliștii, mă dau dinainte bătut. Am fost azi dimineață la Aristide Blanc și am dat 10.000 de lei din cei 20 pe care mi-a împrumutat înaintea plecării mele la Bran. Rămân cu nimica toată în buzunar, dar sunt bucuros că voi avea socoteli clare cu el. Și afară de asta trebuie să recunosc că s-a purtat în împrejurarea asta perfect. Mi-a dat banii și i-a primit înapoi cu discrezia cu care mi-ar fi oferit sau cerut o țigară. Altfel aș fi murit de rușine. Am văzut-o pe Nina zilele trecute. Singură Joyce, care urla de bucurie că mă revedea, singură ea își aducea aminte că a fost o vreme în care în casa aceea eu eram oarecum la mine acasă. Încolo și Nina și eu eram stingheriți. Deplor, desigur, tot ce se întâmplă. Sunt dezolat de Naie, sunt dezolat de Mircea. Aș vrea să-i știu liberi, dar nu pot să cred că acțiunea lor a fost altceva decât o socoteală greșită pentru Naie și o penibilă copilărie pentru Mircea. Jumătate farsă, jumătate ambiție. Mai departe, nu văd nimic. Sâmbătă 3 septembrie 1938. Toamnă. Nu e decât șapte seara și s-a întunecat de tot. Citesc de o oră cu lampa aprinsă. Duminică, 4 septembrie 1938. În timpul de azi, prima reclamă care apare pentru premieră. Teatrul Comedia, miercuri, 14 septembrie 1938. Deschiderea stagiunii de iarnă, Jocul de vacanța, de Mihail Sebastian, cu Lenny Caller, George Vraca, Mișu Fotino și V. Maximilian. Toată ziua am citit în jurnalul lui Renar și în jurnalul Fraților Goncur, însemnările lor de la repetiții și premiere. Mai ales m-au amuzat notele bieților Goncur despre catastrofala cădere a primeilor piese, Anriet Mareșal. E o lectură preventivă. Joi 8 septembrie 1938, după masă mă duc pentru prima oară la repetiție, îmi promit să fiu calm, să nu iau nimic în tragic și să primesc lucrurile cum sunt. Ar fi ridicul să dau proporția acestei istorii de teatru care nu are has decât dacă o pot privi cu relativă indiferență. Încă o dată îmi spun că se scriu în fiecare an în Europa cel puțin 25 de piese ca a mea și că deci totul nu poate avea decât o importanță de fapt divers. Anunțată la început pentru 14, premiera e reanunțată acum pentru 16 septembrie, dar după câte îmi spune și Leni, nu cred că va avea loc înainte de 20. Marga alaltă Carol Pascal, ieri mă întrebau, pentru că au fost la De ce nu mă și le-a plăcut, și piesa ta e cu muzică? Nevasta lui Plopenu o întreba pe Lenny seriile trecute. Jocul de vacanță, vacanța? Tot o piesă cu școlărițe? Ce moștenire grea am, amintirea absențelor nemotivate și muzica lui Eli Roman din De ce nu mă săruți. Piesa mea nici cu școlăriță nu este, nici muzică nu are. Ce deziluzie pentru public. Mentalitatea de teatru. Froda, care totuși nu e un dobitoc și căruia, de altfel, piesa i-a plăcut mult, îmi propunea de ună zi. Ce-ar fi dacă ai face o schimbare de decor în actul al treilea? Publicul se plictisește la piesele într-un singur decor. Și nu înțelegea că acest singur decor face oarecum parte din poezia piesei, atâta cât o fi. Sâmbătă 10 septembrie 1938. Spre uluirea mea, repetiția de joi n-a fost catastrofală. Am ieșit de acolo cu destul curaj. În linii mari, am avut impresia că lucrurile se leagă. În detalii, rămân însă un milion de lucruri de precizat și pus la punct. Leni, emoționantă. O spun după două zile de la repetiție, o spun după o liniștită reflexie. O spun în sfârșit, într-un moment în care nu am niciun fel de amor pentru ea. Cred că în ce privește jocul ei, sunt mai degrabă înclinat să fiu sever. Totuși, afară doar dacă, surpriza de a vedea că lucrurile nu au alurea catastrofală de care mă temeam, nu m-a făcut să mă înșel în sens invers, în sens optimist, totuși zic, mențin că a fost emoționantă. Foarte simplă, foarte nuanțată totuși, cu ceva loial în scenele bătăioase, cu ceva slab ironic în momentele de visare, aproape tot timpul a fost în limitele rolului. Numai în foarte puțină locuri simțeam nevoia să o chem înapoi, la ordine, la sol. Maximilian e Maximilian, niciun moment n-a fost bogoiul, tot timpul exterior, tot timpul cabotin. Vraca foarte bun în unele momente, cele de lene, și foarte prost în alte momente, care i-ar fi cerut oarecare ușurință, puțină fantezie. Dacă nu izbutesc să-l schimb, atunci lunga scenă finală din actul întâi e complet stricată, și odată cu ea, toată piesa. Ceilalți, unii amuzanți, alții inexpresivi, dar niciunul inacceptabil. Ca să revin la Leni, trebuie să observ că a spus mai frumos și mai sincer tocmai pasajele pe care îmi cerea să le suprim. Eu nu l-am cunoscut, dar l-am așteptat, etc. Avea ceva surt, melancolic, nu știu ce fel de resemnare care se deschide fără prea multe lan spre o neașteptată speranță. Ce stranie și inferioară meseria asta de actor în care cineva poate face foarte bine lucruri pe care nici măcar nu le înțelege. Poate că tocmai ăsta e semnul actorului adevărat. Poate că ăsta se cheamă instinct. Astea am fost la Leni, să mai citim încă o dată împreună rolul ei. De ce își ascultă Corina pulsul în actul al treilea?" mă întreabă ea. Fiindcă îi bate mai tare de când îl iubește pe Ștefan?" Nu, dragă Leni, îl ascultă pentru că se întoarce spre ea însăși, pentru că, fiind pentru prima oară singură cu ea însăși, are timpul și curiozitatea și nevoia să se observe, să se cunoască. Pune mâna pe propriul ei puls cum ar pune mâna pe inimă, pe o inimă pe care nici măcar nu știa că o are." Crezi?" întreabă Leni și rămâne pe gânduri cam neîncrezătoare. Și totuși, momentul acesta a cărui semnificație mărturisește că-i scapă, l-a jucat perfect. Sandina Stan, frumoasă, vulgară, îmi spune Sunt încântată că joc în sfârșit într-o piesă de idei și eu nici măcar nu îndrăsnesc să râd." Acnea Bogoslava, care o joacă pe Acneș și spune cu foarte mult haz cele câteva cuvinte pe care le are de spus, intre cu timiditate în loja de unde eu și Sică urmărim repetiția. Domnule director, vă rog să insistați pe lângă domnul Sebastian să mai scrie câteva replici și pentru mine. Am așa de puține. Bine, bine, glumește Sică, O să-l rugăm să-ți scrie un cuplet.